Dhe të jemi në studio me Hoxhën tonë si për herë E nisama mirë se erdhët, Allah vëndër oftë Mise gjej, Allah vëndër oftë Amidhët e Hoxhë U vazhdojmë në vazhdojmë Në vazhdojmë në emisioneve tona për moralin praktik në jetin besimtarit Në basit kanë folëm për moralin teorik Rëndësine ti që kishe besimtarit duhet kapi fordë mështi Jemi në emisionin e tretë moralit praktik, Hoxhë Folëm për turpin, bujarin Lidhjet e tyre që buronin në një, një njëra tjetra, njësësot,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 Arancin e madhe e durimit. Po realisht çfarë është durimi? Atë që ne mendojmë e përcinim thënë se ka përmbundur dhe në misione të tjera që është që, çelësi që, i suksesit në çdo vepër të tës njeriu, por do të domunë përkuësimin tuaj zakonisht në ai sill të arancimin koncepti i durimit në muralin praktik me jetën e besimtarit. Nuk është një cilësi më e menjëhershme. Durimi është që njeriu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 dhe përmbajtje e nga këtëve primë është sabër. Dhe sabër është ajtë cili vendosë pengesat dhe vendosë pendat, apo që mështë dëvërshojnë pengesat, që të ketë mundësi lërë shëmë, obligimi të kryen rrugën e vetë dhe të luen rolet i si duhet. Dhe edhe edhe në, në rafshin e akcionit përmbajtje e ka, kuptimin e vetë. Por edhe përbal, dhe më dhonë, të ndaluarave që nuk duhet të jemi nështë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 apo ç ta luan rolin e tij, pse ka në kan këtë buc si duhet. Në gjitha këtu janë mekanizma që i ndihmojnë dhe i luan katror se si duhet. Përndryshe, a ka sobër në jannet nuk ka nga se nuk i duhet si duhet të qenë. Nuk i duhet absolutisht, s'ka obligimë në kod ndaluara. Nuk duhet ti, nuk duhet të duhet, kjo është ndaluar të ha, andaj dora më sa. S'ka mund dora, bërçfort të duash. Atë kanë citim se botën. Dallën këto bota në mundon. Allahu Jellal uaj na i ka dhën këto gjëra, ne ka dhën këto këto këto virtyte, na na na ka, ka mundsuar që të pajisim me këto vlera, po ta lutim në ral. Andaj durimi për shembull, sot njerëzit mund ta cilësojnë njëri usi durimtar të madh dhe mund të marr edhe ndoshta çmime të ndryshme për durimin që e ka bërë. Për realisht, nuk e kalohet të rullin këtë botë për shka ka aratë, qëfar kuptimi, ko dhurimi këto. Dhurimi duhet, durimi, turpi, modestia, gjitha tjera që ka mund të përmandim, nga vlerat e morojt, të gjitha këto duhet në dihmojnë në këtë rrugë. Dhe qëse nuk kemi këto atëra, Nuk kam kuptim saktuar. A jo pacëllën e kemi zgjetur po, po, si temp moraliton në rrugën e të drejtës? Po, patyshim, po se për në rrugën e detallat na duan. Patyshim, po. Ne jemi në po? atë fazë huxhthamën që në pjesën e dytë të ciklit të, të misionit po, nuk e tretëllat për të ndihmuar në marrëdhënime të tjera në rrugën tonë e durimit është? Po. Pacient. Pacient në marrëdhënime të tjera. Patjetër. Si çdo moralitet praktik huxh na ka sjellë që ato kanë pas pozitë të vlerë të rëndësishme që pandej ne e kemi trajtuar. Durimi çfarë pozitë vlere ka në rrugën tonë të drejtë Allahu xh.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 Dhe, e, në rrungën e talat, adhugjell, kjo dopsi e dëmë të në shumë. Kjo dopsi e dëmë të në shumë. Përëndaj, i duhet një fuqi ekstra që i ndihman që mas të dopson këtë rrugë. Në këtë rast, delëshesh fuqia dërimit. Dora fasbir. Allahu Gjallahu Ala. Sari ka dhënë pejka më shumë. Bë, bëhu i dërua shumë. Dora. Dhe si kur si e përmenda maherët,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 kujt i është dhe ndurimi, i është dhe një begati shumë e madhe. Apo, pastaj, Allah Gjallat Gjellalu, njerëzit më të debat shumë, më të dashët e ti, i ngushlan me durim në sprovat e kësa jetët që ata balavacohen me këtu sprovat gjatë përhapës në misionit, gjatë ecës në rrugë në tynë, gjatë përhapës se fjallës Allah të zhelë, kanë probleme, kanë svida. Dhe Allah Gjallat Gjellalu, i gjithëfëqesh me i ka të që i ka mundë si të ndihmanë,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 e kallove. Fej alha taa. A tërëndaj mënoj që të bësh këtë Ndurim jetë. Durim momenti shëndroj e pra në a durim dhej Allahut Azucjeri. Për shambull, njeri në momentin të këtu kullak më ndec. Qa anës të janë tërë, banë sabër, kalën e. Harrot. Si me më stimullu në dorimin Kës... e momentin tërë që? Kjo është? A tërë motivi që e bën njeri në të tët i nërushëm. Janë të ndryshme këtu motive, por para se të kal Ne jemi duke folur për durimin, në raport me Allahun. Po. Dhe do të të kuptojmë ti. Të vlerë apo. Mirë, ne vim këkimo vona ato tëre. Ëh uh, megjithëse për problem për durimit, ai të çkënahesh me Allahu Subhanallahu Teala. A ka durim kufi? Nuk po kuvisim mi jetë. Durimi ëh uh... s'do Sh, një mund të përshtatëm për sa. Për Unë dëroj të them nëna tim, baba im, tim durim me gruntin me fëmitë e mi. Fëmit Zdroj mama. O vjen në momentot plaça. Ja <laughs> durimin ka kufi thënë. Ta më shundë që ka policia. Po, jo, un mendoj që duhet ta kuptojmë drejt durimin. E pastaj do kuptojmë se durimi nuk ka kufi, por duhet kuptim durimet. Se nganjë njerëz mendojnë se durimi ka të bëj, do të thonë, durimi ka të bëj me dopsi, me, me mosreagim, kur ju jo, nuk kësht që durim. Durimi mund tjetë të jetë aty kur je aktivti duran. Se për shkak mnir i cili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 Për shembull, në familje, a është e kërkuar që të respektosh prindetu, po, është e kërkuar që të respektosh prindetu. A është e kërkuar gjithashtu që ë ta merr mësh familjen të ndanë, nganjëherë duhet të ketë konflikte, apo më së premendë dhe dhe dhe bashkëortës fëmijëve kanë mosi këtë problem apo. Okay. Dhe ti duhet të menaxhosh këtë situatë. Edhe këtu ti e hap hoken, edhe këtu ti e hap hoken, apo. Nuk domë të them që gjithmonë ti i përgjigjesh thirrjeve të brendshme. Por edhe ju jo që gjithmonë i përgjigjesh thirrjes së familjes tunde. Dhe mesotona që ti e ndjen këtë drejtëm, do ka dhënë çdo kujt hakun, do duke e ndal nga njëra te kufin e princesën tën ose gruan tën ose fmin tën, apo dhe moti e për të hartuar edhe më tutje, që mos të bën kjo shkaktor që të shkputësh aportet, kjo bëhet më durim. Kritorimi a kthi? Po, u, durim a kthi nga ndjeshmëria nga njëra për shemb, çfarë bën?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 Durimi kërkon që të na bën të matur dhe duhet të jemi gjithmonë të matur. Sikur dikush të thotë për shembull, a lejo si ndonjëherë një një të të shih mendur? Po lejo kur se ka të jemi mendur të jap. Të jemi në në motor si a lejon ndonjëherë ona për shembull ndonjëherë, am lejo gjysmë ore për shembull të ushtroj dhun. Po lejo dhun asnjëherë kur të lëuar. Po lejo të asnjëherë. E si të apoj? Reagimi dhe kërkimi të vetës e kom në nevat. Po kështu për durimet. Dhe hapitunimet.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 në në në në në në veten tonë dhe në nën vediën tonë se çabri ka kufi. Jo, jo. Durimi nuk ka kufi. Gjithmonë na duhet ai. Por ti et aktiv. Po ti et aktiv dhe më na juar si duhet. Kur bëhet durimi i padëshiruar për morën ose a mund të bëhet ndonjë durimi i padëshirushëm morale besimtarit? Tash këtu kemi dy kuptime. Durimi si vlerë gjithmonë është i dëshirueshëm, ndohet të jetë i tillë për mësimtarin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 jamu askosh nuk mund ta tëse momentin kur i vdes prindësi i vdes djali apo të sillni sikur se kur ka dosëm kau shtatë katë më duri nuk mund ta bën kët atëshëm se ka ka vluar mërzia ë po kë mërzi dhe këtësi nuk duhet që të i dhëtorn edhe fushat tëra sa nje nuk mund edhe edhe këtu nuk mund ta menaxhon këtësi dhe e vërshën pastaj vërshën edhe pastaj prek edhe fushat e tëra nuk duhet jo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 A tërë njerë ju ka disa motive për duruar, një nga motive të kërësore për të duruar është përfituar për për ditë shka. Si për shumë, a i mund të durojnë një ambjent pune për të fituar rogën e ti, a i mund të durojnë një ambjent shkollë për të fituar notën e opinionë e ti. Por që është e kërësore që unë partë do të të të të lasë është durimi në basë të besimit. Njerë ju duhet të duroj në nga svetë kërësore është për të fituar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 Atër, durimi fitohet në disa mënyra, nuk mund dalim të këtë gjitha, po mënyrat kërësore është do më tonë duke besuar, duke ledzuar fjallën e më të madhit, se vëse vëta më tu mund që shpreje dhe që të si, da i mund që të motivi kërësorë për njërju tjeti durush. Se duho të durohet njërju?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 Kalojnë dhe ku fitë të durimit, unë betë ku fitë të durimit. Që farë dhe të këshyllo një besimtarë si me fitu durimin? Unë mendoj që, me që durimi fitohat duke nejtë me njëre se e kanë të cilëci, cilëci në durimit, një formë, formë atë jetër besoj se duke letëzu për jetën e njërzëve të mëdhejnë. Rezakon ishë njërzëve të mëdhej, njërzëve sukceshë shumë, pëthuji po se dhe në gjithë jetë shkrimet e të të të të të të të t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 është që njerëzit janë mësuar zakonisht që durimin ta shohin vetë kur vin fatkesi. Kur ndodh një vdekje, kur humbi një pasuri, thotë duhet më duru, s'duroj dot tek shumë radh. I thaj që nuk është kufizuar këtu durimi. Atë kush e kufizuar ose më thën, aka kufizimin vetëm në tëa të tjera dhe në s'ka apo si. Këpëti kot bëjmë llojë të durimit. Një lloj është ai që përmendet. Ta bëjmë durim timi të durushëm në raste sprova të ndryshme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 Nga të folër e japë zëqatin, e japë sotakon. Në haqë me shko, dhëtë sabër. Rëqenë dronë këtu është kokë të bënë e këtë leveshtë të bënë. Dhëtë sabër. Përndaj sabër në kryrën e obligimeve, të rrështë me të është prindit. Nga njëre i lodhur në në këndoni kërkes. Sabër. Dhe sabër dhe zbate e urnin. Zbate, zbate e urnin. Gruja nga një mund tjetë e lodhur. Por shumë dhe buri ka ndër një kërket sa këtu varë, përdo një ushqem, apo qëka do qofë të atërë? Sabër. Andaj, sabër, kjo është a që bëndin një në kryjnë obligimeve. Një kryjnë obligimeve. Apo dhe në këtë këtë obligimeve, njëri ka rukëdole. Nuk kërsi kërsi i treti. Nuk du me e kryjtë. Në zmanë sabër. Dhe ka zë gjithje. A të kuptem, a ka mundësi njëri mos më falë? Ka mund A ndaj është më shpëlyer lavdruar. Sa ke zgjidhje tjetër? 50 zgjidhje tjetër. Po në... po ia ja, përparsi kësaj. Jo si rastim thonë. Po ju sjosim dzejës. Sa zgjidhje tjetër? O dromos drom. Po ajo ka marr fund apo? A këtu mund mund të mos i drejtu shumë, do ta praktikoj obligimin. Po pason pas dënimi. Përse pa si ka zgjidhje tjetër? Mir po është më tepër, do no, zot me mundësi zgjidhje. Durim në obligimet e Zotit. Po është me mundësi zgjidhje, prandaj edhe është i lavdruar. Dhe i dyti lloji i dytë, edhe këtu është lloj që e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 duran durim të të përzihdurë. Darsa të tjera durojn durim të, të detyruar. Ne këtu janë llojet e, sabri e sabrit që pa, dytë parti ishin në gradë më të lartë, kjo durojmë më thënë me obligimet zorë, e Zotit. Gradë më e lartë e sabrit është të duruarit në zbatim në urrave dhe ndalim, ndalimin nga e, të ndaluarit. Pastaj vjen sabri fatkeci. në fatkeçi. Fatkeçia. Uh, Ëmë përmendën më, më përpara, thënë durimi është momenti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 Nuk duhet një orë për mund ngritë njërë, nuk është procedura e të griturit nga gjumin një orë, është moment. Duhet të larguar e, plafin dhe të nginërë në kamë, mërë fundë. Kjo është sabri momentit, dhe mërë fundë, fale, masë asaj, qfarë, sa të është doshtë, moment vëllë qështë, po të duhet nuk është e fare. Edhe, edhe, edhe agjerimi, moment, moment, mes, mes agjerimit dhe prish agjerimi sa moment. moment. ka, momente. Futja ka frangur, ose masë futja saj, moment. – Por njështë për në këndë shumë le letë farë. – Normal, Dhe, krejt, e tjeta e shumë. krejt tjeta është në mëndë. Krejt tjeta përbëhet nga momentet. momentet si kur se ne, për shambull, në TV e shojmë një fotografi të kompletuar. Okay. Pra e realisht është kompletim i pikave të saktuara, që e përbëjmë fotografinë. Ne, ne nuk e shojmë pikat, ne e shojmë fotografinë. Por a e është nga pikat. Oh. Një pik e vogën e ndarë nuk do më thanë të saktuarë. Por në tërsi Bërë. ësht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 Ajë është duke e zbukuruar ka zfografijë, tjetëri varësë është, dikun e ka zbukuru, dikun e ka shëmtu, Dekëfografija, dikun e qartë, dikun e pa qartë, dikun e t'i delë tërësit e shëmtuar, Farën dhe këtë pika, dhe duke o bazuar në këtë kuptim e përmene se, Durimi është qastë, momentë, e kryinë si duhet, shpetanë. Jusufi a.s. mabonë allanë, momentë është të, momentë kër e gruja e dishi që bënde me të imaratë, momentë ë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 pastaj thjesht e kor Hamendes bënda mo ku jepun po, në, në Hamna kryva apo pastaj më sabot at vije shejtani që të futë në gjumë sikurse jo korë më ka marrë fund mo në Skopje nuk mirë me kat projekt fora mirë po përse na Hamende mi ne nuk e zhvem qasen ne e fuqizojm shejtanin për të na për të na sunduar dhe nuk ka goditje më e fuqishme për shejtanin se së moment. sa fizimi momentet moment so ma ti për Hamendes ai e fuqizojtë më tepër je ja, për të hapsin me madhe, për të solimuar afën. Dhej, sabri, është moment. moment. Këtë moment, që të ish motivi që më shtyn, dhe që unë vërtet afydoj luftën, qoftë me nefsin tim, qoftë me sheitanin, motivi kryesor që më, më përveq që temi besimi e për të të, për që më më ndimon, që unë të kapë momentin e partë, në dure. Motivi kryesor, që neve muslimane besimutarve, në shtryen që time dërushmë ësht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 nuk reagon. Por i dërushum për çdo durim që ke bërë ne të përcilëm si komision i audit. Apo? Po. Për çdo për çdo durim që ki nga 100 mijë euro. Audit është e absurde. Ja, absurde. <gjë> absurd. absurd. Kujtohet një herë do të thotë në një, një vend i vendeve të diktaturës fatkeçisht, do njerëzit u kështë hjur uh, uh, uh, frika në palc nga u dheci. Ka pasë venë, ka qenë Shqipëria një vëzhtirë. Po, po, po ka pasë venë atjera. Po edhe uh, disa njërës nga njëre ka narështë e këtë një dietarë nga të benë dhe ena në kuar ka në thonë Hojj, oh, fatkeci nga njëre, po gabojmë për shajmë uh, me Zotit. Nga u dhe mila. Pabesim, kjo është përbesim, kjo dore për i fese. Po, po gabojmë përna Vjena, kër po bënd të një po e di që duhet më duroj e di që do më keni përmbatur po ja moment është ai pse a ka atë kanë duhet një herë atë kanë duhet një herë më shoh në kriterin pse hë pse atë as në moment nuk vjen as në moment as to kemë nga se pembranë është ai që ta menaxhon momentin edhe të gabon as gabon i redhen ku më gabon gazet kembrash më shpejt sera guimi as të robë Në sërë, nga se ne edhim, funksime shpejtë të trunit. Apo, ti e ki instalu këtu. Do me dhoni që ka, aj parase, Gjua televizë, me shmëfyri, aj thot, aj din që ka të gjenë. Nalët. A ne i kërkujmë të instalu, të i bëslojnë një ndjenë e tjilë. Po në portë më allonjë në gjerë alë një hu. E në kuptim pozitiv, para se të kalujmë të, këp, të, këp, të, kë, të kë, kërsnimi. Flesme i nëkurajimin për qeni drushëm. A dhe që fërëtë allahu jalla vërë përra që bëjë sabër? Allah hëtë inëma ju efe s-sabiru në ejarëhum bëgëjri hësabë. Shë këa një zotë i jalla i jalla alëhu që është gjëzajë është ndërën e ti. E tërë është të kë aji. E tërë është e ti. Aji thëtë pa tjetër. Gjesëse. Do të ju kompenzohët durimtarëve shpërblimi për palogari. Nuk mund, mund t'jo apërmetim sa u japion e a juve. Në që se themi 100 mjera, 1 milen eura, themi miljardët dollarë e, dollar e euro, ne kemi kufizuar. Apo? Ndë Allah Gjellihua, Allah, na mëteon që t'jeme të drushum dhe na garanton se për bandërimi është i shpërblem i pa kufi të kaj që gjithë në dorë në ti. Se gjithë i varë, pa kufi, këmë ndimu. Ajë kufi në ti është, ka kufi. Ajë pa kufi rë ti, ka kufi. A Po porona i çiste ka i skoku fi azi aj that pa kufi. Sa është ajo që lëvizot ndarrohet. Sa kumlesh me lloj alloh për një ditë ta gjerimet. Ç'duron prama. Para Allah. Ky nuk mund nuk mund të kalkuloj këthe bot. Andaj ato kohat e besimtuarën kë drejtim. Se Allahu e pagun shumë, është motiv më tiju ma i madh. Pastaj për kë po duron? Për kë? Në çovse për shembull, ëh, nëna të rrin pa gjumë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 çet kim pasuaj atë kërcme. Ana po, njeriu pse mëson. Le zon 10 or, pse? Setite, pse se që del të shëtitë, të kënaqet, pse mëson do të thonë. Së shpesh person një ditë sinte. Pasuaj atë mirë. Po po, kjo është mirë. Po, pse pun toni llodh më punu? Pse? Pse më punoj të atë or punë të rënd fizike ngarkuar, pse? Ka se fundi mujt është pagesa. A dhe për shkak të pasojë vet mira duran dhe ajo duhet të jonë. Jo të rrieta jon. Juhet të na ngulfat momentit caktuar dhe, dhe dhe të zhytemi në moment caktuar, apo që ta humbim kontrollin, por momenti të jetë i i i i kontrolluar, më durim. Ftimi është tek pasojat, tek pasojat dhe pasojat e durimit janë një motiv i rodhës që më lejnë Allahu xheleu ona bën çtimë ndërrushëm. Amin. Allahu shmëlet.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 për moralin ton. Selam alejkum urehmetullahi velekat.